a voice that must be heard. We are ready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 'n geskankel by Net Radio SA, Net Radio SA en ons webwerf herhaal ek weer www.netradio.sa.co.za. www for www worldwide web, battle web. .netradio.sa.co.za Op ons webwerf kry jy al die nodige inligting rondom hierdie radiostasie hierdie internet radiostasie, wat wereldwijd uitsaai, sonder grense, sonder mure, so dat elke mens op aarde, wat van hierdie radiostasie weet, en daarby wil inskakel, dit kan doen, juist omdat dit een internet radiostasie is. Maar een mens kan nou nie, aandien jy nie weet van hierdie radiostasie nie, en as jy ook nou nie, die informatie het, soos die webadres wat ek so pas genoem het maar as jy dit het, dan is daar niks wat jou keer nie dan kan ons dit doen wat dier Jezus van ons vraag, namelijk dat ons die hele wereld moet ingaan en die goeie nies aan die hele wereld moet gaan verkondig juist daarom is dit een groot voorrecht om dit per internet radiostasie te kan doen so dat ons heerlik lekker die koninkryk van God kan proklameer op hierdie aarde wat in so'n vreeslike toestand homself bevind. Anarchie, wetteloosheid, bandeloosheid, oorlog, geruchte van oorlog, en pestziektes en aardbevings en oorstromings en allerhande dinge wat die Heer Jezus vir ons gesê het as tekens van die tyd waarin ons onszelf bevind en ek hoop dat het ons sal aanspoor om vir elke mens hierdie reddingsboei uit te gooi namelijk God en Godse liefde God is verskrikkelijk lief vir ons Ons as mense, dink soms dat ons liefde verstaan. Gebruik dit makklik. Maar God is liefde. En God wil ook hee dat ons al moet lief hee. Maar liefde is meer as om net met woorde iets vir iemand te sê. Maar liefde is meer as om net met woorde iets vir iemand te sê is een levenswijse, en ons sal ook bykie kyk hier in die skrif, hoe die bybel ons kan help, rondom hierdie begrip, want God is liefde, meneer hoe God optree, byvoorbeeld teen oor, die volk Israel wat, maar niks seggend was, in die oor van die wereld nie, en tot op hierdie heden eer, hier is dit nog altyd so, dat neergekyk word op Israel, soms met haat, afgins en soe meer, verskillende soorte van emoties, oorloor rondom Israel, geruchte van oorloor, dreigemente en soe meer en soe meer. Maar God het Israel verkies, en ons gaan een bykie kyk na Godse liefde, soos dit vir ons beskryf word, en skrifgedeeltes wat ek gaan voorhou, uit die aard van die saak, wanneer ons hier in Ezekiel 16 gaan lees, word van beeldspraak gebruik gemaakt, maar mens kan dit verstaan, dit is nie ingewikkelde beeldspraak nie, een mens kan dit sien, een mens kan God, Godse brandende, vurige liefde wat hy vir Jerusalem het kan een mens daar sien ons kan ook so lief hee soos wat God lief het want dan is dit Godse liefde wat binnen in ons moet ontwikkel en ontkiem so dit dier ons dade na vore sal kom en sal vloei na buiten wat ons is tot alles in staat dier Jezus wat vir ons die kracht daartoe geef. Ek is tot alles in The artists and stars. les van ons uit Ezegeel Ezegeel hoofstuk 16 My voorlesing kom uit die 1983 vertaling Die woord van die Heere het tot my gekom Mens Sê vir Jezus Jerusalem wat sy afskiewelike dinge hy gedoen het Jy moet sê So sê die Heere, my God vir Jerusalem, Kanan is die land van jou herkomst en jou geboorte. Ek wil net kommentaar lewe, so wat ek denk, voortgaan. Ons weet ons nou onder die leiding eerstens van Mooses, daarna Joosja oorgeneem by die berg Nebo, en hy het die volk die land, Kanaan binne geneem en dit was dan nou wat hier beskryf word as die geboorte dan van Jerusalem. So sê die Heere my God van Jerusalem, Kanaan is die land van jou herkomst en jou geboorte. Jou pa was Amorit, jou ma heet dit, die jy gebore is. So, dit was die Amorite en die Kananiete en jy ken al die verskillende volk en daar die sieve volke wat Joshua moest verslaan het hulle was daar rondom want hulle was die eerste inwoners daar waarom die woord jou pa was een Amorite en jou ma het dit hier gebruik word toe jy gebore is is jou naalstring nie afgesnij nie Die geboorte van Israel daar, of van die woord wat hier gebruik word, Jerusalem, as die hoofdstad, was nie gerespecteerd dier die kananieten. Hulle het nou nie enige goeie gedagtes gehad rondom hierdie volk wat hierdie land binnengekom het. Nie. Daarom was daar nou nie liefde wat tegenwoord hulle bewys is nie wat een mens nou kan verstaan toe jy geboore is jou naalstring nie afgesnij nie jy is nie gebat nie nie met soud ingewryf nie en nie in doeken toegedraai nie niemand was oor jou bezorg of het soveel voor jou oorgaat dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afski behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. So wil die Heere Jerusalem herinner aan die herkoms waar hulle vandaan kom, hoe hulle die landkaan ingeneem het, hoe hulle nie dier die kanan nie te gerespecteer is nie, dis maar soos amper soos een weggooi, weggooi kind. Toe het ek voorbijgekom, en die ek is nou boeflitters, wat hy op God, toe het ek voorbijgekom, en jou in jou bloed sien spartel. Nou as die mens nou die woorde net bekyk, dan, Maar ons nou verstaan wat een moeilike tyd dit eindelik maar was, waar God so mense toe die, die land ingeneem het, hulle moest dit met woeste oorloo, sommige van daar die gevecht het, hulle verloor, sulle onthou, hierdie God hulle ingeneem, en toe die volgende plek was ei, en daar moest hulle weg hardloop, van ou klein plekje af. En so het hulle tegen al die verskillende van hierdie volke wat Kanaan beset het, destijds moes hulle tegen hulle vech. En word het hier dan beskryf, ek het jou daar waar jy in jou bloed geleid het gesê, leef, so jy besef en moet besef, sonder God, sou hulle nooit in de asie geword het nie, sou nooit bestaan het Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed geleid gesê, leef, groei. Nou is so wonderlik om te weet, as God praat, dan gebeur dit wat God sê. Dit wat hy hier aan hierdie volk gesê het, het ook so gebeur. Hulle het geleef, hulle het oorleef en hulle het nog gegroeid ook. Sterk geword. Geweldige imponerende geschiedenis van groei. Ek het jou soos een veldplant laat groei en jy het gegroei en groot geword. Sien hier het ons heel eerstens die geboorte wat plaasgevind het en toe die groeiproces soos een veldplant, jy kan sien as vergelijkende woorde wat hier gebruik word, Jy het een prachtige mysie geword, Jou borste het stief geword, En jou haare lank, Maar jy was kaal, Jy het die klere gehad nie, To ek by jou verweikom, En sien dat jy volwassen begin word, Het ek jou onder my sorg geneem, En vir jou kleren aangetrek, Ek het my met een eet aan jou verbind. En met jou 'n verbond aangegaan, sê die Here my God. Jy het myne geword. Ek het jou gebad. Die bloed van jou afgewas en jou met olie ingesmeer. Ek het jou 'n veel kleure gerok aangetrek en skoene van gebruide vel. Ek het vir jou kleren laat draan van linne en ander kostbare stof Dit is hoe hy die volk begin groei het en begin sterk word het Onder die konings soos wat hy weet Eerste drie konings, Saul, David, Salomo En daarna al die ander konings Imposant ontwikkel Ek het jou getooi met juwele vir jou armbande en halssnoere aangesit en een ring aan jou neus, hangerkies aan jou oore en een prachtige kraans op jou kop. Jy kon jou toe in goud en silver, jou klee en linne, kostbare stof, veelkleurige materiaal Jou kos was fijn meel, jening, olie. Jy het baie mooi geword, geskik om een koningin te wees. Jy het onder die nazies beroemd geword om jou skoonheid. Dit was een volmaakte skoonheid, die gevolg van die pracht waarmee ek jou uitgeris het, sê die Heere my God. Ons weet hoe dat Onder Salomo die tempel gebouw is En so imposant, so prachtig met al die goud en so meer Dat die koningin van die suide Hier uit Afrika opgetrek het Met groot, groot geskenke aan Salomo Omdat In daar die Tijd wat ons nou nie Iets soos internet en e-poste en tv en die soort van maniere gehad het om inlichting te versprei soos wat ons dit vandag sien, dat enig iets enige plek op die wereld gebeur en amal sien het onmiddellik binnen secondes daar die tijd het informatie nie so van die grond nie maar die informatie rondom Jeruzalem en hierdie prachtige gebouw wat Salomo daar opgerig het, het soos veldbrand verspreid, die koningin van die suide opgetrek het met waansvol van geskenke, om te kom kyk en dankie te sê. En dis hoe die, die Heere ons in hierdie skrifgedeelte onderrugt, en leer hoe dat Jerusalem gegroeid en mooi geword het. Dit was een volmaat skoonheid. Die gevolg van die prag waarmee ek jou uitgeris het. Alles kom van God af. En elke mens moet dit eindelijk maar verstaan wat jy is en wat jy het. Kom eindelijk maar van die Heere af, omdat die skrif zelfs vir jy Wat het jy vir die Heere nie vir jou gegeet nie? maar toe verlaat jy jou op jou skoonheid. Jy gebruik jou beroemdheid om een slet te word en jy stel jyself vrylik tot beskikking van enig iemand wat voorbijgekom, jy word syne. Jy het van jou kleren gevat en vir jou veelklerige hoogtes gemaakt, daar Jou afgoederei bedrijf, iets heeltemal ongehoord. Het jou jouw wele gevat, van my goud en my silver wat ek vir jou gegeet, en vir jou mansbeelde gemaakt, en met hulle jou afgoederei bedrijf, het jou veel kleurige rok gevat en dit vir hulle aangetrek. Jy het my olie en my wierhoek voor hulle neergesit. Ek het jou gevoed met fijn meel. Sien, Israel het net die beste gehad, alles het God het vir hulle net die beste gegeet. Een land gegeet waaran hulle nie gewerk het en gearbeid het nie. Die inkomste van die land was goed. Hulle het skat, skat, rijk geword. Net die beste geëet. Ek het jou gevoed met fijnmeel, oly en hyning, maar jy het die kos ek jou gegeet voor hulle neergesit. As offers met een aangename geur ja, dit is wat gebeur het, sê die Heere my God. Jy het jou seens en jou dochters, wat jy vir my in die wereld gebring het, gevat, en hulle vir die afgode as offer maaltuie aangebied. Was jou ontrouw nie genoeg nie, dat jy ook nog my kinders moet slag en hulle vir die afgore moes laat verbrand met al die afskieweligheerde en afskiewelike dade van jou met jou ontrouw die nie onthou van jou jeugd die jy kaal en sonder kleere in jou bloed geleen spartel nie? so God hierdie Jerusalem, hierdie prachtige plek, so vandag nog altyd een prachtige plek te gaan besoek, daar rond te stap. Helemaal van God vergeet, helemaal vergeet, hulle hele geskiedenis vergeet. Mens moet nooit jou geskiedenis vergeet nie, jy moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie. En wat God vir jou gedoen het, vandaar die oomlik af, dat hy met jou een verhouding aangegaan het, waar God jou vader geword het, en in hierdie geval so een nou verbinten is, dat dit een huwelik was, wat God met hierdie volk aangegaan het. Maar hulle het hulle eie pad gestap, en ons weet wat die uiteinde daarvan was weggevoer as ballinge daar in vreemde lande gesit gedink aan Jerusalem gedink aan die tempel wat verwoes le alles wat daarin was weggeneemd, weggesteeld In al die klaagliedere soos wat het aangeteken staan in die klaagliedere van Jeremia, hoe hy geween en getlaai het, oor al die ellendes, wat oor hulle gekom het. En die profete van hulle moes sê, Godse oor is nie te doof om te hoor nie, Godse arm is nie te kort om te help nie, maar die hulle ongerechtigede het een skuitsmeer geword. Maar God is altyd een God van genade en liefde en hy help een net weer op in die mens je oortredinge erken en het beleid. I dreamed I went to that city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 singing praise be the Luister na net radio SA, net radio SA En die luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika Ons program stem van hoop, ons wil graag stem van hoop wees Net soos wat God nog altyd is stem van hoop was vir Jerusalem Al het hulle ook daar in die vreemde gesit as ballinge, as slawe weggevoer in een vreemde land, daar in Mesopotamie en daar het die, die Heere God hulle weer teruggebring Altyd is stem van hoop God is altyd stem van hoop Maak die saak hoe hoopeloze mense omstandig heren mag wees nie hoe ver jy al weggedwaal het van God nie, net soos die verhaal van die verloore seens, myndelik maar die verhaal van Israel. Die Heer het hulle daarvan uit die toestand van niks opgebouw tot een groot nasie. Alles gegee, alles voorsien, en alle behoeftes voorsien, na die rijkdom van sy groot genade. Maar soos die verloore seens weggeloop, die eie ding gaan doen. So is baie mense eindelijk maar bezig met hulle eie ding. Bezig om hulle eie ding te probeer uitwerk. Tis en tyd is daar een groot, machtige, almachtige God, wat in groot liefde en in barmhartigheid staan om een mens te help, om je bij aan te vat en in sy koninkryk in te neem. Daar waar een mens onder God sy beskerming jou kan bevind. Daar waar een mens elke dag die onze vader kan bid. Waar God sy genade nooit ophoud nie. Heerlijk, wonderlijk, die absolute vrije genade van God sy barremhartigheid en sy liefde ken geen einde nie daarom wat die mense omstandig heren ook al mag wees waar in jou self mag bevind wat jou vraag ook al mag wees God bly altyd die antwoord daar is nie eindelijk een ander antwoord as Jezus Christus die Seon van God nie Dat is waarom Jezus dit vir ons so duidelik kon stel. Ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die vader behalwe door my nie. Ons het dit so een duidelike plan van God wat uit een is. Mens kan dit nou alles ingewikkeld en in ingewikkelde theologische terme probeer beskryf. Maar Jezus sy naam sê al vir ons alles Jeshua, teken verlosser hy is die verlosser, hy is die redder, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die leven niemand kom na die vader behalwe dier om nie, dit is Jezus om hom aan te neem is om God sy liefde aan te neem Jezus is die sigbare liefde van God. Dit wat ons het as opdracht, dat ons die Heere God met liefhe, met ons jylle hart, met ons jylle verstand, met ons jylle seel, met al ons kracht, dit is vergestald in Jezus. Alles wat hy gedoen het. En ons telkens aan herinner het, ek is nie hier om hy wil te doen, maar die wil van hom, wat my gestuur het, en hy het Die pad gestap, by die pad gestap van om aan offer te wees, die lam van God. So dat ek en jy, eeuwige jierlikheid van God kan beerwe, die eeuwige lewe, die eeuwigheid. Niks in vergelijking met wat een mens hier op aarde ook al mag heen he al die rijkdomme, al die koninkryke, alles wat hier op die aarde is, alles gaan verbrand en versmelt, daar gaan niks daarvan oorblij nie, daar gaan een nieuwe jimmel wees en een nieuwe aarde, en om dus saam met God te wees tot in alle eeuwigheid groot, groot, groot voore, Godse genade, Godse liefde, wat hy na ons toe uitsteek, Net so het dit gedoen met hierdie volk, met Jerusalem, al was hulle dan nou in hierdie toestand hier in Hosea. Lees ek in die tweede hoofdstuk. Toch sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar naar die woestijn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wangerde gee. Ek sal die die akorlaagde een poort na een nieuwe toekomst maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jong was, soos toe sy uit die gip getrek het. Die dag, sê die Heere, sal sy vir my sê, my man, hy nie meer as een baal beskou nie. Ek sal sorg dat jy die name van die baas nie meer noem nie, dat jy hulle nooit weer sal anroep nie. Die dag sal ek vir Israel ooreenkom sluit met die wilde dieren, die vogels, en alles wat op die grond kryp. Sal die wapens vernietig en eindig maak aan die in die land, so daar rust en vrede kan wees. Ek gaan jou my bruid maak, vir altyd. Ek gaan jou aan my bind, dier my weldade en my goeie sorg, dier my liefde en my ontferming ek gaan jou aan my bind, dier my onverbreekbare trou, so dat jy aan my die here Heere toegeweesel wees. Die dag sal ek antwoord, sê die Heere, ek sal die licht antwoord, en die sal die grond antwoord, en die grond sal antwoord met koring, wijn, olie, vir Jezreel ek sal my ontverm oor sonder ontverming en haar vrugbaar maak in die land ek sal nie ek sal vir my volk dit was nou die Hebreeuwse woord wat ons so vertaal het in die Afrikaans nie my volk nie as hy die Hebrewse woord wat Israel genoem is of Jerusalem wat nou wat God gesê het, jy is nou nie meer my volk nie maar jy sal weer my volk wees jy is my volk en hy sal vir my sê my God nou dit is makklik om te sê my God, om vir die Heere te sê my God maar is God hartelik ons God Daar nie afgode nie, is daar nie ander dinge wat ons aandag aftrek en aflui en meer van ons opneem as God self nie. Elke, elke asomteeg wat ons eindelik intrek, kom van God af. Men het sy genade en sy barmhartigheid in ons leven. Alles wat ons is, alles wat ons het, kom eindelik maar net van God af mens dit maar net kan verstaan, al dink jy nou nie aan jou en jou eie omstandigheden, en jy dink maar net aan die skeping. Nou was niks, en uit die niks het God die hele al geskapen, alles behoort aan hom, alles, elke millimeter, elke breekdeel van die millimeter, behoort aan hom, en hy hou dit in jou geval alles in stand, Niks kan sonder om bestaan nie, so sê Godse woord het vir ons. Uit om en deur om tot om is alle dinge en so wil God eindelik hee dat ons moet bestaan rondom om. Besef wie hy is en wat hy is en dit met liefde so aanvaar en om aanbid verweem wat hy is. God is aanbiddingswaardig. en die skipper. Uit om, dier om, tot om, is alle dinge. Die bloed wat dier my bruis, is God wat my hart laat klop. Die bloed wat ek het, het hy self gemaakt ook. Als so iemand vir my help, dat ek een bloed oortapping kry, wanneer ek nou te moet. min bloed het sê nou maar na, een geweldige operasie, of ongeluk en bloedverlies, en dat ek nou bloed moet kry. Binnen 48 uur het jy nou nie meer daar die bloed nie, dan is jou eie bloed weer vervaardig, want God skink dit aan jou, God is die groot bloedskenker, al jou bloed wat jy het, geskink van God, al die asem wat jy in asem, is geskenk van God, die sierstof wat jy in asem, is een geskenk van God, so moet die mens eindelijk maar leven, asof ons glo, dat het waar is, En roem sy naam In elke stad Op aarde Sing en sing En sing dan saam En loof en preis Sy grote naam Want hy is koning Sy genade Hy is koning eeuwig In die hemel En op aarde Die volke kniel en naast sy juig Oor al sy schepping stade Sing en sing en sing Dan saam En loof en prijs Sy grote naam Want hy is koning eeuwig en die hemel Sing en sing dan saam En loof en prijs grote naam Van die hemel konings Kenk ons sy genade Ons gaan in sy tempel En hy roep ons allemaal saam Staar is juich en vorings Blaas allemaal roep naam Zing en zing en zing, dan samen loof en prijs sy groote naal, nou, want hy is koning eeuwig en die hemel en op aarde. Zing en zing en zing, dan samen loof en prijs sy groote naal, nou, want die hemel koningskink om sy genade. Al jylle volke klap, jylle handen, juichel eer van God. Gek hey! jylle stem, jylle roem sy naam elke stad op aarde. Sing en sing en sing, samen in en loof en vrys sy grote naam, want hy is koning eeuwig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing, dan saam en loof en vrys sy grote naam, want die hemel konings enkel sy genade. Hoi! Hey! Nou ja, jy luister na ons program Stem van Hoop, ons wil graag een stem van hoop wees, vooral ook in die tyd waarin ons ons self nou bevind in Zuid-Afrika Zuid-Afrika het een mooie geschiedenis gehad prachtig, wonderlik goed gegaan landerije plaase mense wat voedsel verwerk het en produceer het uitgevoer het na ander lande Sit ons in een situasie waarin ons ons selfszeker maar elke nou en dan afraan, nou wat het nou verkeerd geloof? Hoe kom gaan dit so met ons, dat ons weg moet kryp? slot en grendel moet sit, en al sit jy nog slot en grendel, dan word jy nog bestil. Sit net die ander dag, dit hier beleef, omtrent een week gelede iemand, twee persoon hier oor die drade gespring die tuinstoele gegryp en oor die draad en daar is hulle weg, alles ons achter slot en grendel en met lemmikies draad en, en so meer en so meer en so meer wat het verkeerd gegaan Waarom lyk die toneel skielik so donker? Is die geschiedenis van Israel nie maar altyd vir ons een voorbeeld nie? God het in al hulle behoeftes voorzien, het was een wonderlijke prachtige land. Amal het hulle verwonder daar oor, wat jy sê die koningin van die syde, wat opgetrek het en gaan kyk het en in verwondering gestaan het. Al daar die dinge is verwoes, daar is alles afgebreek tot op die grond. Mensen is weggeneem in die land, slaven daar in Mesopotamie gaan woon, totdat God omself weer ontwerrem met en hulle daar uitgeleid het. self oorzien het met wonderdade en so het het maar, maar keer op keer gegaan so as een mens vergeet waar jy vandaan kom dan lyk het vir my dan begin een mens jyself in troebel waters te vind die God begin vergeet As een mens vergeet dat God die skipper is wat uit die niks alles gemaakt het en die elke dag jou geleentede en kans moet aangryp dan mag een mens alles verloor net is die machtige engel wat God destijds wie sy naam, destijds Lucifer was was in sy pracht en in sy glorie en al die dinge omself so hoogmoedig begin ag het, dat hy alles verloor het, soos in alles, alles verloor het. Maar keer op keer is dit sulke soort van verhalen wat omself hier op hierdie aarde afspeel. Maar daar is altyd een antwoord, daar is altyd een pad terug na God toe altyd een pad terug op een mens, een knie terug na God, waar God een mens, op jou knie kry, waar jy se hulp vraag, daar is God sy hand uitgestrek, God is nederig en baromhartig, en omdat hy nederig en baromhartig is, weer staan na die hoog moet, maar aan die baromhartig is, en die nederig is verleen hy genade. Dis hoe ons na God moet stap, elke dag, elke dag van ons leven. Maar in nederigheid en in saagmoedigheid na God toe. Jou swak hand en Godse sterk hand. En so wil ek jou bemoedig ook vir die week wat voorlee wat die uitdagings ook al mag wees, God gee vir ons om, God is lief vir ons, hy het vir ons lief, met suiver, echte, kostbare, nummer eindigende liefde, God is jammer vir ons, God wil vir ons voorsien in al ons behoeftes, na die rijkdom van sy groot, groot genade. Moet so na jou self kyk, sêf, God is lief vir jou. Oneindig, baie lief. Daar is nie iets wat God nie kan doen nie. Daar is nie een probleem te groot wat God nie kan oplos nie of as jy dit een uitdaging dan wil noem. Godse barmhartigheid oorspoel alles, want hou net, God is nederig, en vol van barmhartigheid, maar nederig, en vol barmhartigheid. Mag jy in die week wat voorle, TV die barremhartigheid van God in jou leven ondervind. Mag jy vanavond sommer jou hand weer op niet in sy krachtige hand plaas. Voorom laat verstaan, jy kan nie sonder om leven nie, daar is nie manier nie. En dat jy ook nie sonder om wil leven nie. En dat jy om graag ook so wil lief hees, soos wat hy ons lief het met ons jylle hart, ons jylle siel, ons jylle verstand met al ons kracht en verraad dat hy ons ook daarin sal help. God is groot genoeg vir die grootste uitdaging. in nou my groot vanuit Eirene, stad van vrede, Pretoria, Suid-Afrika. Shalom.